36. Az esőt hozó déli szél langyosan, lágyan ölelte át a munkáskerület kormosházait. Az emberek levetették a meleg sálakat, és valósággal megfiatalodva, a tavasz ígéretével szívükben siettek az utcán a dolguk után. Szabó bácsit is kicsalogatta a szép idő a gangra, Felesége hiába kereste a lakásban. Papa, papa! – Mi az, ég a ház? – sietett vissza Szabó. – Felül lett porrá is éghetne. A te tüzes természetedhez egy ház is annyi, mint amikor az ember körmére ég a szivar csutka. – Alig tudlak beimádkozni a gangról. Mondd, papa, nálad a mai napra esett a tavasz? – Csak menj ki egy kicsit, szagolj bele a levegőbe, olyan jó keserű szag van, ez a tavasz mama. Vagy a Mautner bőrgyár, az ajtót megnyitva hagytad? Megyek, csúkom, indult Szabó az előszoba ajtó felé. Ebben a pillanatban ért oda kancler, a kancler, arca komor volt, amikor belépett a lakásba. Na nézd a franci, szervusz öreg cimborám! Jó napot, jött a kedves üdvözlésre a hűvös válasz. Ez mégsem a kancler, Franci, tréfálkozott Szabó. De a régi barát cseppet sem volt vicces kedvében. Kimérten szólalt meg. De igenis én vagyok kancler Ferenc, és kikérek magamnak mindenféle francizást. Hát téged meg mi Erre is rájött a tavasz, csak ennek megártott. Jött ki az előszobába Szabóni is. Kimélyen meg a megjegyzéseitől asszonyság. Asszonyság magának a Mária gyűdi, búcsújáróhelyen a mézes kalácsos nagynénikéje. Mi van magával, Franci? Eljöttem ide még egyszer utoljára. Miért? Aztán meghalsz? Faggatta most már csendesebben Szabó. Az se lenne csoda, ha megütne a guta. Ezt érdemlem én a legjobb barátomtól. Ezt az újság cikket. Kitették az újságba, Franci? Érdeklődött Szabóné. Elvárhattam volna, hogy előbb szóvá teszik előttem, ha valami bajuk van a fiammal. De nem így. Ország világ csúfjára. Ez nem becsületes dolog. Az én fiam igazgató lett. A te fiad minisztériumi ember. Büszkék is vagyunk rájuk, vetette közbe Szabó. De az én fiam sosem mondta, hogy ezt meg azt helytelenül csinálják a minisztériumba. De a te fiad, a te fiad kihirdette az enyémet. Mint ha mi ketten nem élnénk egy emberöltő óta a legjobb barátságban. Épp azért, Franci, próbálta békíteni Szabó. Semmi, Franci, megmondtam. Hát akkor üljön le egy szóra, kancler úr, szólt Szabó gúnyosan. Nem ülök, és már megyek is. Én ezt a küszöböt többi át nem lépem. Csak ezt az újságot hoztam el. Itt van, olvassátok. Kancler odavágta a lapot az előszoba asztalra. Dühösen megfordult, becsapta maga mögött az ajtót, és köszönés nélkül távozott. Szabúék megdöbbenve néztek egymásra, aztán az újságra. – Miféle újság ez? Nézd meg, papa! – Újítók lapja. Szabó idegesen lapozni kezdett az újságban. – Hol van, amitől ez a vén ember így méregbe gurult? Vár csak, ez nem az. Ez aha, ez lesz az. Olvasd, mert nem találom a pápa szememet. Azt mondja, és Szabó elkezdte olvasni a cikket. Évekig elfekvő fontos újítás egy angyalföldi textilgyárban. a József újító három évvel ezelőtt benyújtotta újfajta szerkezetének műszaki leírását. A szerkezet lehetővé teszi a ma használatos gépeken is fészekmentes anyagok előállítását. Mi az a fészekmentes? Olyan anyag, amibe a gép nem szőt lyukat. De ezt te nem értesz, mama, mondta Szabó és tovább olvasott. Kincses igazgató, aki már évek óta áll az üzem élén, nem tud a benyújtott újításról. Ahá, kiáltott fel Szabóni, de a férje leintette holott a szerkezet prototípusa el is készült, olvasta tovább. Azt a párizsi textilépari kiállításon nagy sikerrel be is mutattuk, mint arról lapunkat Szabó András miniszteri osztályvezető helyettes tájékoztatta. Bandi, ennek is minek kell mindig tájékoztatni? A vérében van, akárcsak neked ha te kimégy a leheltére, az egész kerület tájékoztatva lesz a családi ügyeinkről. De úgy látom most Bandinak. Még csak az hiányzik, hogy te is a fiadnak adj igazat, és örökre összepereljen a két família, inkább erre egy franci után. Próbáld megbékíteni. Szabó némi tétovázás után szót fogadott a feleségének, s elindult a barátja után. Egyszer csak megállt, Körülnézett a jól ismert környéken, de élénk vizsgálódó tekintete alig látott valamit a környezetéből. Az utcán eldobált cigarettacsutkák, gyűrött papírdarabok, a házak telefirkált falai máskor bosszantották volna. Gondolatai azonban most másfelé jártak. Arra gondolt, hogy a fiatalságuktól tartó barátságuk kanclerral, valamelyikük fiának hibájából most fölborulhat. Ezen nem úgy lehet segíteni, ha megkísérli, kanclert megbékíteni. Irányt változtatott, és a minisztérium felé vette az útját. Először Bandival akart beszélni. Berta Józsefnek Budapest, Májva utca 23. Folyóhó 9-én kelt levelére válaszolva, értesítem, hogy újítási ügyének intézésére semmiféle befolyásra nincs szüksége. Annak érvényesítését minden rendelkezésemre álló eszközzel előmozdítom. Pont, diktált a Szabó András, minisztériumi osztályvezető helyettes a titkárnőjének, amikor a telefoncsengő megszólalt. Szabó bácsit, mint aféle türelmetlen idős embert bosszantotta, hogy miért kell őt a fiának telefonon bejelenteni, hosszan várakoztatni. Ha ő eljön ide a minisztériumba, annak oka van. Szervusz papa, fogadta örömmel a fia, hát ez igazán kedves? Még nem is láttad az új szobámat? Nem, fiam, nem láttam, de szerettem volna kellemesebb körülmények közt meglátni. Csak nincs valami baj, ma mama? Nem, nem anyád egészséges, mint a mak, változatlanul zsörtülődik velem. Talán valami feladatot akart a nyakadba sózni? Miféle feladata van egy nyugdíjasnak? Elolvassa, hogy mit írnak az újságok, teszem azt az újítóklapja, mondta élesen Szabó. Az újítók lapja? Mit írt? De fölvitte az Isten a dolgodat, édes fiam. Te már nem is olvasol, csak nyilatkozol? Persze, persze, volt nálam egy újságíró a Berta féle szövőgép ügyében. Elmondtam neki, amit tudtam. Mond, Bandi, minek kellett ezt a kincses gyereket belekeverni? Belekeverni. Én csak arról nyilatkoztam, hogy a gépet kivittem Párizsba, ahol a nyugat-európai szakkörökben érdeklődést keltett. Sajnos idehaza valaki ezt a szövőgépet összetévesztette egy hokedlival, és mostanáig ült rajta. Szerencsére a hokedli nincs a cikkben, mert amilyen sértődékeny lett ez a vénember, még célzásnak venni a nagyapjára, aki asztalos volt Újpesten. Nagyon sajnálom, hogy Franci bácsi megsértődött. Lehet, hogy nem is ő, hanem a fia. Kincses? Felhívjam telefonon? Vár, Bondi, majd inkább fölkeresem én. Kincses igazgató magához kérette Simonyit az újítási felelőst a fészekmentes szövőgéppel kapcsolatban. Bert a találmányát Simonyi 57 óta elfektette. Nem értem a sajtó felháborodását, kincses elvtárs. Ez a világra szóló találmány, ha szabad így kifejeznem magam, semmit nem ér. Honnan veszi, hogy a gép rossz, és milyen címen fektette el? vont a kérdőre az igazgató. Kérem, én nem fektettem el. Egyszerűen adakta, tettem, miután megérkezett a Textil Technológiai Intézet véleménye arról, hogy a gépen komoly konstrukciós hibákat találtak, amelyeknek a kiavítására a gép alapszerkezete nem nyújt lehetőséget. Ezzel átnyújtotta a jelentést kincsesnek. Az igazgató figyelmesen átolvasta. – Az aktát még magamnál tartom – mondta aztán. – Alaposabb áttanulmányozásra. – Ahogy parancsolja, igazgatókartárs. – Ha egy tekintélyes intézet ilyen szakvéleményt ad, semmi kétség – jegyezte meg elgondolkodva kincses. Ezért érthetetlen szabó a minisztériumból. – jelentette ki Simonyi. – Aztán még hozzátette. – Lehet, hogy valaki áskálódik ellenünk? Szabó bácsi ilyen előzmények után került kincses igazgatószobájába. Ahogy belépett, rögtön észrevette, hogy kancler már járt itt. Nem volt olyan kedves fogadtatásban része, mint máskor. A családra vonatkozó kérdések régi eseményekre való visszemlékezések elmaradtak, és rögtön a tárgyra tértek. Szabó most is magászta barátja fiát, mert ragaszkodott a szokásához, hogy az üzemben ezzel tartozik az igazgató tekintélyének. Azért jöttem, mert meg akarom mondani az igazgató elvtársnak, hogy az öreg franci barátom nálunk volt délelőtt, és alaposan leszette rólam a keresztvizet. Nem én küldtem, sőt, megkértem az apámat, ne menjen sehová, ne szóljon senkinek. Kaptam egy orrot a sajtóban, el van intézve. Azt mondja, el van intézve? Azt, ha az ember ne haragudjék arra, aki tévedett. Ezek szerint Bondi fiam tévedett? Nagyot Szabó bácsi. Azt állította, mégpedig írásban, hogy a Bertaféle féle szövőgép Párizsban sikert aratott, ugyanakkor itt van a textiltechnológiai Intézet szakvéleménye, amely szerint, de minek magyarázzam, maga öreg szövőmester Szabó bácsi, megérti ezeket az írásokat. Tessék! Szabó izgatottan nyúlta jelentés után, rögtön olvasni kezdte. Bizonyos fejezeteket újra és újra átfutott, majd fáradt mozdulattal nyújtotta az iratot kincsesnek. Itt valami nem stimmel. Örülök, hogy észrevette. Az egyik azt mondja, hogy remek, a másik azt mondja, hogy nem ér semmit. Ez a levél itt fekszik az irattárban. Ha Bandi felhív telefonon, mielőtt bárkivel szóba áll ezzel az ügyjel kapcsolatban, akkor előkerestetem és megmutatom neki. Felesleges vihart kavarni, amit esetleg nem lehet lecsendesíteni. Miféle vihart? Amit ez a nyilatkozat okozott. Ha maga lenne az én helyemben, Szabó bácsi, és felelősségre vonnák, egy fontos gazdaságos újítás elfektetése miatt maga mit csinálna? Megmutatnám a szakvéleményt. Hát látja, én is ezt fogom csinálni. Berta, aki a találmányával a vihart kavarta, a három év alatt, amióta adakta tették az újítását, idegileg eléggé kikészült. Elhatározta, hogy nem foglalkozik többé az ügyjel. Amikor azonban meghallotta, hogy a textilgyárban megkapták a szakvéleményt a munkájáról, mégiscsak bement az üzem újítási felelőséhez. Jó, hogy itt van Berta elvtárs. Éppen hivatni akartam. Megérkezett ugyanis a szakvélemény a találmányáról. Éppen erről akartam kérdezni. Csak annyit mondhatok, hogy rendkívül lesújtó. Láthatnám? kérdezte izgatottan a férfi. Az igazgató magánál tartotta a jelentést, de a gyár válaszolni fog önnek. Úgy gondolja, hogy elutasítják? Majdnem biztosra vehető. Nem is látja értelmét, hogy tovább foglalkozzam vele? Nem mondta Kurtán Simonyi, hiszen maga, mint újítási felelős foglalkozott a dologgal. Bíztatott és támogatott, és most le akar beszélni. Lebeszélni? Arról szó sincs. Mégis mit tenne most az én helyemben? Én nem tennék egy lépést sem. De miért nem? kérdezte kétségbeesve Berta. Mert én óvatos ember vagyok. Mi köze van ehhez az ügyhöz az óvatosságnak, beszéljen érthetően. Nincs úja nap alatt, mondta talányosan az újítási felelős. Ki tudja, nem foglalkozott te már valaki ezzel az újítással? Kicsoda maga tud valamit? Semmit az égvilágon. Csak úgy rémlik, hogy valamikor valahol olvasta megfélét. Lehet, hogy tévedek, lehet, hogy nem. Biztosíthatom, hogy téved. A találmány az enyém, és ami az zenyém, azért én harcolni fogok. Bandit solti miniszter helyettes hivatta. Telefonált a feleségének, hogy emiatt valószínűleg nem ér haza a megszokott időben. Volt egy kis feszültség az asszonyban a kincses ügy miatt, ezért örült, amikor az anyósáig kopogtattak be hozzájuk. Jobban eltelik így az idő, bandi hazaérkezéséig. Peti azonnal játszani hívta nagyapját. Szabó néni nagy gondban volt, erről beszélgetett a mennyével. Vajon mit kerestek nálunk ezek az összeírók? Csak nem lesz bajunk abból, amit mondtam nekik? Ugyan, mama, a népszámlálók lehettek, nálunk is jártak. Nem, kislányom, nem azok voltak. A család helyzetéről faggattak, hogy mennyi a jövedelmünk, az öreg nyugdíja, laszi fizetése. Mennyiből élünk? Erről már hallottam a hivatalban, és... Mit és? Mire jó ez? Arra jó mama, hogy a statisztikai hivatal megtudja, milyenek a bérből és fizetésből élő családok életviszonyai. De mit érdekli őket, hogy volt-e négyes találatunk a lottón? Van-e mellékesünk? Minek ezt kibeszélni? Ezt nem tudja meg senki, mama. Amikor az adatokat a gépeken feldolgozzák, a nevek már nem is szerepelnek rajta. De az már csak nem statisztika, hogy mennyi ideig vásárolok, főzök, mosok. De az, mama, ha három óráig tetszik vásárolni, akkor tudják, hogy ritka a bolthálózat, azon segíteni kell. Ha soká tart a patyulatban a mosás, akkor több mosógépet kell gyártani. Hát, ez már egészen más, megnyugodtam, lányom. – Bár én nyugodnék meg ilyen könnyen. Mit gondol, mama, nem lesz Bandinak semmi baja ebből a nyilatkozatból? – aggodalmaskodott Irén. Bandi megbeszélése Solti miniszterhelyettessel csak ugyan elhúzódott. Nem csak munkatársi, de lassan már baráti kapcsolat fűzte őket egymáshoz. Solti nagy rokon szemmel figyelte az értelmes, Megbízható fiatalember tevékenykedését a minisztériumban. Most is azért hívatta, mert több jelentős ügyet akart vele megbeszélni. A végére maradt a találmány kérdése. Milliókról van szó, és úgy kezelik, mint amikor valaki ötért promincli cukrot akart venni a boltból. Mi a vélemény erről, Szabó elvtárs? Nem értem, Solti elvtárs. Kincses az iparág egyik legjobb, leggondosabb szakembere. Igazán érti a szakmáját. Magának személyileg és családilag is kellemetlen az ügy, nem? Nagyon kellemetlen. Nem csak én kincsessel, de az apáink is szinte testvéri barátságban éltünk eddig. Eddig? kérdezte Solti. És most összement a tej? Csúnyán összement miniszterhelyettes elvtárs. Nehéz eligazodni ezen a dolgon. Maga azzal jött haza Párizsból, hogy a gépnek sikere volt. Kincseség meg elfektették. De miért? Ez az, amit én se értek. Kincses nem az az ember, aki fél az újtól, a kísérletezéstől. Nehezebb dologba is belevágott már, és győző. Megfoghatatlan, hogy mi történt vele. Töprenged, Bondi. És az újító? Levelet kaptam tőle, arra válaszoltam. Több levélváltás történt közöttünk, és én közöltem vele, hogy az ügyét hivatalos úton intézem, illetve intéztem volna, ha, ha, ha módonban állt volna intézni. A gépet hazahozattam Párizsból, javaslatot tettem a gyártásra vonatkozólag, de nem történt semmi. Tudja, hogy miért nem? Nagyjából széri a gyártásra addig nem kerülhet sor, amíg nem ismeretesek a üzemeltetés eredményei. Mert egy új gép beállítása néha éveket vesz igénybe. Ez nem ok. Ezt nem fogadhatom el. Megbízom ön, szabó elvtárs, hogy vizsgálja ki az ügyet. Én? Tudom, hogy nem kellemes a feladat, de ilyenkor nem lehetünk senkire sem tekintettel. Egy héten belül várom a jelentést. Irén egyre türelmetlenebbül várta haza a férjét. Szabó né észrevette, milyen gond terhelt a menye. Látod, kislányom, ott szabad túlórázni, de ha a Laci fiam negyed órával később áll be a garázsba, másnap már kérdi az ellenőr, hol szórakozott a busszal. Az utolsó mondatokat a szobába lépő Szabó is meghallotta. Joggal, mert ez a Laci képes különjáratot indítani Angéla felé. Mama, kérem, szólt közbe Irén. Ideges vagy, lányom? Igazad van. Igyekezett nyugtatni Szabóni a Én is ideges voltam harmincban, amikor az öregem elment tüntetni a munkanélküliekkel, és csak másnap délben engedték ki a rókusból, fejbeverve. – Neked milyen megnyugtató történeteid vannak, mama? – Gondoltam, elszórakozta Tomi Rénkét. Hát, ez sikerült, – tekintett a mennyire Szabó, aki már a sírással küszködött Szerencsére megszólalt az ajtócsengő. Irén kirohant és valósággal elsöpörte a férjét, úgy ugrott a nyakába. – Szervusz, drágám! – szólalt meg Bandi, amikor levegőhöz jutott. – Van itt valaki? – A mamáig. Szervusz, fiam! – mondta Szabóné, amikor a fia belépett a szobába. – Mi történt veled? – Valami baj van? – kérdezte az apja is. Baj, csupa kellemetlen ügy. Engem bíztak meg, hogy vizsgálatot vezessek kincseséknél a találmány ügyében.